hasa katika kampeni mbalimbali wa Uislamu katika Uislamu wa wanahaji wa wapate kazi wao. Wakasema wewe mbalimbali situsumbue tukupeni mahakama ya kazi kadhi. Wamebali vikasema hilo. Lakini wapi hakuna kuchomatikana. Sasa hivi vijambo vinakuja katika sura kuwadanganya. Tutapunguza kodi, tafanya hiki na kile, tutawajali. Lakini kama hala Muislamu ikupenya pana anajikuta hajaleta mabadi katika maisha, katika dini yake, wala uchumi wake, wala siasa yake, wala muntu mbili. Sasa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 Bada mtume sala salam akaanza kutoka kando mbali mbali ndani ya makia 13 kualingania kuislamu na kualingania toni mambu na kanamsebo katika mbali mbali kuomba na na nusra kweza kutangaza na kwa afisi taalama mwanzo wa islamu akapita mbali mbali Allah akajalia katika musimu katika musimu ya hijra akakutana na islamu wa watu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Madina wa kadiri kichwa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 lakini mtoe jizia huipa serikali ya islamo ambayo itasimamia mashaheli ukikata hilo basi wanapigwa hilo ili ambavyo kaelekeza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa salamu kwa ndugu zangu mtume sallallahu alayhi na mkhalifa ongeo aliyefanya hiyo kazi na mtume akatusia akasema alekum sunnati na sunna zangu wasunda tu alkhulafa ar-rasidina al